që profeti sallallahu alajhi velajim ka thënë kur të përmendet Qaderi heshtni. Edhe një herë tjetër gjithashtu ka parë sahabët duke dialoguar për Qaderin dhe ishin nxehur me njëri tjetrin duke biseduar në formë nxehur për Qaderin. Edhe u tha pushoni, mos flisni për Qaderin, i ndaloi. Edhe më tha kë vëllej, domethënë që çështja është e rrezikshme, mos fol për Qaderin. Edhe normalisht këtë lloj gjë mund ta kenë domethënë shumë të erë edhe është dobishme të qarqojmë si çështje. Atëherë ne themi fillimisht domosdoshmë që ne flasim për çështën e Kaderit për arsyet që vijojnë. Gjëja e parë është se Kaderi është 1 për 6 pikave të besimit. 6 shtyllave të besimit. Edhe përderisa është 1 për 60 besimit, ne kemi bër detyrë që ta besojmë. Sepse 6 shtyllat e besimit, gjatë shtyllave të besimit, i gjithë i dini kush janë. Besosh Allahun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 pikave kryesore të imanit nuk quhet imani i sakt, as nuk quhet besimtar i personit që si nuk beson ka derin fare. Nuk e beson fare. Edhe do vin detajin më shkallë që do të tregojmë se shpërqendrimi kanë mbajtur selevta edhe dietare në lidhje me ato personat që si nuk e besonin ka derin. Domethënë ne kemi nevojë ta njohim ka derin sepse ka deri është një prej 6 shtyllave të besimit. Edhe nuk plotësohet besimi jon pa e njohur ndër të tjera edhe këtë shtyllë.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 e thella dhe jo vetëm të cekët prej këtyre argumenteve që kanë zbritur. Kur ti domoshta të meditosh në to, do të thotë që ti i kupton. Kështu që Kurani duhet kuptuar i gjithë, edhe ndë këto gjëra që duhen kuptuar janë edhe argumentet që flasin për kaderin. Kështu që dhe kaderi duhet nhosur dhe duhet kuptuar, sepse është pjesë e Kuranit. Por ne Zotallahu na ka urdhëruar që ne të meditojmë në leximin e Kuranit. Prandaj është qëllimi Isbritjes Kurani nuk është thjesht që ne ta lexojmë. Edhe pse leximi ka shumë probleme. Por është që ne ta lexojmë duke e medituar ato ide që tregojnë ta për, përfituar për të përfituar prej tyre. Një dhësë thotë Allah subhanahu wa taala, afala yatadabbarun alqur'ana am ala qulubina aqfalaha. Ato nuk e meditojnë leximin e Kuranit, as nuk meditojnë në leximin e Kuranit, apo zemrat i kanë të kyçura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 Gjithashtu pika shtat, të cine, të për e 7 që tregon rëndësinë e të folurës për çështjen e kadrerit është se nëse ne nuk do të flasim për çështjen e kadrerit, kemi për të, kemi për të larguar për një dije më dhështore për të cilën kemi nevojë shumë do duhet që ta njohim atë. Dhe nëse ne do të heshtesh, nuk do të flasim për çështjen e kadrerit, do të hapim portën atyre të cilën flasin dhe janë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 Në hadithën më të madhaja është treguar shumë herë në Kur'an, ne jemi të urdhëruar ta kuptojmë Kur'anin me radhë. Ndërsa këto hadithe flasin kur njeriu flet për çështje ka deri të padije edhe pa argumente. Prandaj thot Allah subhanahu wa taala wala taqūman lislek bihī 'ilm. Që kjo çështje fatikisht, flasë padije nuk është ndaluar vetëm ka deri. Është ndaluar në, në, në të gjitha temat, mirë po nga që ka deri është një çështje delikate, edhe folur anë ka nevojë për më shumë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 Jo më të e përsaq Edhe fakti kisha e që në është tërgurë është gjë shumë dështore është, dhe më thënë, ka shumë detajet më dhaja Cilat i rrisin besimit besimtarit Por, fundin e ti, divetom Allah subhanë të ala Asku shuqë Dhe gjike njërzore Nuk ka mundësi të njohi Të njohi kaderin Pa pasur argumentet Për në dhe, sa do gjitë të njohi njëri Vë Allah subhanë të ala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 Shihni, për çështën e kaderit, nuk thot por nuk ka për qëllim Profetulloh sallallahu alajhi wasallam që ne të heshtim në çdo çështë të kaderit, por të heshtim në ato gjëra të, të cilën nuk na takon ne të futemi ne to. Sikurse edhe për sahabët, ne kanë dalur që ne flasim para atë pikë në cilën unë në të, pra të cilat nuk na takon ne të hyjmë ne to. Kështu që bëhet e qartë, më zatreguem që çështja që e kaderit është në çështje mbyllëstore, për cilën duhet të flasim, duhet sqaruar, duhet t'u tregojmë njerëzve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 edhe do dëshiroj që të kishte një mesim të veçantë për të që mos e ndanim në dy pjesë. Në emër të Allahut subhanetull. Kështu që me kaq që mbijyllim mësimin e sotëm, kjo ishte si paranthënie për çështjen e këndërit. Allah shpëloj më të gjitha.